Sababu ya kwanza ni wenyewe wananchi kutoelewa sheria na taratibu. Sababu ya pili kwa migogoro ambayo nimekutana nayo ni viongozi kutofanya maamuzi ya haki na maamuzi ambayo yamezingatia sheria na taratibu. Lakini ipo sababu nyingine ya kibinadamu ni tamaa. Mtu anataka kujilimbikizie ardhi hata hawezi kuitumia na wala hana uh, haki nayo. Kwa hiyo kila migogoro inatufautia na kutoka eneo moja na eneo lingine na sababu zinatofautiana, tofauti kutoka eneo moja na eneo lingine. Na mingine yanasababishwa na sisi tulio kwa ofisini, tuliopewa dhamana ya kusimamia maeneo hayo. Kwa hiyo mimi kwa Mtwara bado nimesema najifunza. Na kwa kweli niseme kwa Mtwara nikilinganisha na nilikotoka, bado sijaona kama kuna migogoro. Make niko hapa tangia uh, Novemba, sijaona ile watu kuja wengi na kulalamikia la zima la ardhi. Nikikompea na sehemu ndiyo kwa Tanga. Lakini kwa kupitia kule nimejifunza kwa hiyo hata ikitokea ya hapa nitajua ni namna bora ambayo nimeitumia kule kuitatua iliyokuwa mingi na hapa tuweze kuona kwamba ni jinsi gani tunaiitatua. Lakini kubwa ni kupashana habari. Kwamba kama mgogoro upo tuambiane kama wadau kwa sababu migogoro ya ardhi ukiiachia ndio mwanzo wa watu kumwaga damu. Sio kitu cha kukichekea. Na ukiangalia rasilimali ambayo amekaa nayo sasa hivi mtu ambayo tayari iko mkononi mwake ambayo haina utata ni ardhi. Sasa ukimnyanganya hiyo raslimali ina maana umenyanganya uzima na uhai watu. Kwa niseme tu kama kiongozi, ofisi yangu itakuwa wazi muda wote. Kwa kisha kadi kadri migogoro ninavyopokea, tunahakikisha tunaisimamia, tunaitatua ili watu waendelee kuishi kwa amani. Lakini kubwa ni kitambua ndio rasilimali ya kwanza ambayo mtanzania anaweza akajivunia. Yapo masuala yanayohusu utendaji wa kiujumla wa halmashauri ya manisipa ya Mko sasa katika masuala ya kiutendaji ni pamoja na utekelezaji wa baadhi ya miradi ambayo imo ndani ya mpango mkakati wa miaka 20 yani mwaka 2008 paka mwaka nane wa halmashauri ya manisipa ya Kukoba. ambayo ambao imezungumzwa sana ni upimaji wa viwanja alfutano Karibu makundi yote yamezungumzia miradi hii na makundi yote yamekiri kuifahamu miradi hii. Hata hivyo yameonyesha kutokuridhishwa ya kwanza ushirikishwaji wa wananchi katika ngazi zote za utekelezaji na pili upo usiri wa kupeana taarifa na nyaraka mbalimbali mbali. sasa tume imefanikiwa kupata baadhi ya nyaraka zinazohusu miradi lakini kwa kuwa taarifa hizi ni za kitaalamu imeona kuna umuhimu wa kuhakikiwa na kuchambuliwa kwa kina na wataalamu waliobobea timu ya ukaguzi maalum tunaita special audit na hii special audit tunasema tunataka iaanze kukagua miradi kuanzia financial ya mwaka wa fedha na, na, na moja mpaka sasa